بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام والرسول الله الرحمن الرحيم والتعالى قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله الشيخ يقاطب العلماء والأعوام نمر يوم 24 syekh beliau di sini berbicara kepada para ulama dan orang-orang awam. Artinya tidak ada bedanya. Apakah dia seorang yang alim atau orang yang awam sama di sini. Wa ma'na nakhahu fil 'ammiyati ay istanjid bi atau istanjada bi adalah Ma'ana nakhah itu adalah istanjada minta pertolongan. Dikatakan liman yanfi anna du'a' ash-sholiheen as syirkun wa yaqul al-muradu bihi at-tawassul bihim ila Dikatakan bagi orang yang meniadakan bahwa berdoa kepada orang-orang saleh itu adalah perbuatan syirik dan dia mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah tawassul. Menjadikan mereka sebagai wasilah antara dia dengan Allah. Yukallahu maka dikatakan kepada orang tersebut, "Kalamu kehada hwa madhab Abi Jahal wa Abi Lahab mu amthalih." Bahwa perkataan kalian, ya, bahwa kami hanya menjadikan mereka sebagai wasilah itu sama dengan madhabnya Abu Jahal. Madhabnya Abu Lahab Dan yang semisal dengan mereka Liannahum yakulun Karena mereka mengatakan La yakhluku Wala yarzuku Wala yuhi Wala yudabbir illallah Mereka juga mengatakan Tidak ada yang mencipta Tidak ada yang memberi rezeki Tidak ada yang menghidupkan Tidak ada yang mengatur alam semesta ini Kecuali Allah Sebagaimana Kalian katakan Wanahu natahdu hadhih al-ha ta ltuqaribuna ilallah zulfa. Dan kami menjadikan Tuhan-Tuhan ini agar mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Keman? Qaal Allah anhum sebagai mana Allah berfirman tentang mereka, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. Mereka beribadah kepada selain Allah apa-apa yang yang tidak bisa memberikan bahaya dan tidak bisa memberikan manfaat. Wa dan mereka mengatakan haula'i shufaha'una indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Berarti sama persis apa yang kalian katakan ya tentang para wali sama dengan yang dikatakan oleh kaum musyrikin? Dan itu sama-sama perbuatan syirik Al-musyrikun al-awalun Yuriduna mimman ya'budunahum Ma'allahi tawassut lahum faqad Kau musyrikin pada zaman dahulu Yang mereka inginkan ya Dengan menyembah patung-patung tersebut Adalah Menjadikan patung-patung tersebut atau orang-orang saleh tersebut sebagai perantara. Hanya itu saja yang mereka inginkan. La <tip> yaqulun, mereka tidak sama sekali mengatakan innahum <tip> yakhluqun. Mereka tidak mengatakan bahwa patung-patung itu yang menciptakan. Wa <tip> yarzuqun atau patung-patung itu yang memberi rezeki. Wa <tip> innaman yaqulun, tetapi yang mereka katakan Haulai shufa'ana, shufa'ah lana عند Mereka ini adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Itu yang mereka kata katakan. Yakulun in hada taatimunillah dan mereka menganggap bahawa ini adalah bentuk pengagungan kepada Allah. Berpisah sama, ya apa yang kalian lakukan terhadap uh, orang-orang saleh ya dengan mendatangi kuburan mereka meminta syafaat kepada mereka menjadikan mereka sebagai wasilah itu sama persis dengan yang dilakukan oleh kaum musyrikin Fa'idah idza taammalta hadza taammulan jayidan apabila engkau mau memperhatikan ini dengan sebenar-benarnya wa 'arafta ya? anna al-kuffara rububiyyah dan engkau tahu bahwa orang-orang kafir ya orang-orang kafir pada zaman dahulu mereka menyaksikan rububiyah Allah yaitu bahasanya Allah maha Esa di dalam penciptaan, di dalam memberi rizki dan di dalam mengatur alam semesta. Wahum Yunakhu kepada Isa, dan mereka minta tolong kepada Isa. Mereka bermunajat kepada Isa. Wal malaikah kepada para malaikat. Wal awliyah kepada para wali. Yqsedun anhum yqaribu hum ila Dan mereka maksudkan Agar Isa ataupun malaikat ataupun para wali tersebut mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa esfagunalahum indahu dan mereka bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Wa arafta, apabila Engkau telah mengetahui ini yang pertama. Wa arafta dan Engkau juga mengetahui anna minal kuffari khususan annasara minhum ya antum maghtawin bihawasani orang-orang kafir dan khususnya orang-orang Nasrani منهم man ya'budu Allahal laila wan nahar ada di antara mereka yang beribadah kepada Allah siang dan malam wa yazhadu fid mereka zuhud di dunia wa yatasaddaq bima dakhala alayhi minha dan mereka juga banyak bersedekah mu'tazilan fi saumatin 'anil nas mereka menyendiri di tempat-tempat ibadah mereka ya dari manusia manusia mereka menjauhi manusia dan menyendiri di tempat-tempat ibadah mereka wa huwa ma'hadha kafir adu lillah mukhalladun finnar Sekalipun demikian orang-orang Nasrani ya mereka memiliki kebaikan-kebaikan ini tetapi mereka kafir. Mereka musuh bagi Allah dan mereka kekal di neraka disebabkan i'tiqadihi fi Isa atau غيره من الاولياء. Karena sebab keyakinan mereka terhadap Isa dan keyakinan mereka terhadap yang lainnya dari para wali Yazuhu, ya mereka menyerunya. Au Yazbahulahu, menyembelih untuknya. Au Yanzurulahu atau bernazar untuknya. Kalau kita tahu demikian, ya kalau kita tahu dua perkara ini, tabayyan laka kaifa sifatul Islam yang di dahilih Nabiul Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam dari sini kita tahu. Islam seperti apa yang Nabi saw mengajak kepadanya. Inilah Islam yang dibawa oleh Nabi saw. وَتَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ أَنْهُ بِمَا زِلِينَ dan kau juga tahu, ya, bahawa ternyata banyak manusia yang jauh dari pemahaman seperti ini, yang tidak faham tentang masalah. Tauhid yang agung ini. Dan juga menjadi jelas bagimu SAW, Islam dimulai dalam keadaan asing, Dan akan kembali dalam keadaan asing pula sebagaimana awal permulaannya. Ya, jadi kalau kita memahami ini dengan sebenarnya, ya kita faham bahawa itulah agama Islam yang dibawa oleh Nabi, yaitu agama Tauhid, Tauhidul Ulul Ululhiyah. Syekh Saleh Al Fauzan beliau mengatakan, Aruhban ruhban al Nasara, yatabadun al Laila wa al Nahara, wajibkan para pendeta Nasrani. Mereka melakukan ibadah dalam tanda kutip, ya, siang malam. Ya pun mereka juga nangis. Mereka juga ada yang takut dengan neraka. Walakinnya kulun, tetapi mereka mengatakan Al-Masihu bin Isa itu anaknya Allah. Atau Inna Allahu Al-Masihu Maryam. Atau bahasanya Allah adalah Al-Masih bin Maryam. Aulthari itu atau satu dari yang tiga. Wahom yepun mereka nangis, wetabatun mereka melakukan ibadah. Walayan faugumhada dan ini tidak bermanfaat untuk mereka lianhum ma aqlasul ibadatallah. Karena mereka tidak mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Fam fa fa mithlhum ubadu alquburil yoom. Maka seperti mereka pula para penyembah kubur pada zaman ini. Mereka sholat, mereka zakat, mereka haji, mereka puasa, ya. Tetapi mereka menyeru para wali. Maka mereka tidak bermanfaat, tidak bermanfaat bagi mereka apa-apa yang mereka lakukan. Ibadah-ibadah yang mereka lakukan tidak bermanfaat di sisi Allah Taala. Karena Allah berfirman: In ashrabta la yahbatana amaluka wala takunanna minal khasirin walau asharu la anhum ma kanu ya'malun seandainya mereka buat syirik la habita anhum hafushlu amalannya ma kanu apa yang mereka lakukan habis nasallu alah assalam wal afiyah kemudian beliau juga mengatakan al islamu sahih gharibul yaum Ya, Islam yang benar itu asing pada zaman ini Islam yang dibawa oleh Nabi SAW Islam yang seperti ini ya, Itu asing pada zaman ini Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW Ammal Islamul <tik> mudda'a Adapun Islam yang hanya Pengakuan semata Fal muslimuna Yaziduna al miliar Kaum muslimin pada hari ini Jumlahnya lebih dari Satu miliar Walakin Al islamu sahih gharib Mereka banyak Kaum muslimin banyak jumlahnya Tetapi Islam yang Benar itu menjadi asing Bahkan Bukan di kalangan orang-orang kafir Di kalangan kaum muslimin itu sendiri Islam yang benar menjadi A, asing Orang yang iltizam dengan sunnah Rasulullah SAW Menjadi asing Ya, Orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu menjadi asing Dan Al-Ghurbah Keterasingan ini Ternyata bukan hanya pada orang-orang kafir justru di tengah kaum kaum muslimin itu sendiri ya illau kana hadzal milyar islamum sahihan lam yaqif amamahum ahadun minal alam seandainya kaum muslimin yang jumlahnya milyar ini islam mereka itu menjadi islam yang benar tidak ada yang berani berhadapan dengan Seandainya Kau muslimin benar Islamnya, Islamnya sama dengan Islam para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, "Lam yaqif amamhum a'adun minal alam." Tidak ada yang berani berhadapan dengan mereka. Tidak ada yang berani berhadapan dengan mereka. Mereka Ya, dan benar apa yang beliau kata katakan. Dan ini yang sangat ditakutkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Ketika kaum Muslimin kembali kepada agama yang hak, kembali kepada Islam yang dibawa oleh Nabi saw. Mereka sangat takut. Ya, mereka sangat sangat takut. Makanya mereka terus berusaha. Bagaimana supaya kaum muslim itu jauh dari Islam? Ya, supaya kaum muslimin Islamnya itu yang biasalah Islam. Ya. Islam biasa. Karena hilang dari mereka ghirahnya terhadap Islam. Ya, ghirahnya terhadap Islam. Jadi benar apa yang beliau katakan. Idza kaana hazal milyar islamhum sahihan seandainya kaum muslimin yang jumlahnya semilyar ini islamhum sahihan. Islam mereka itu benar. Lam yaqif amamhum ahadun minal alam. Tidak ada yang berani hadapan dengan kaum muslimin. Sebagaimana zaman dahulu, dahulu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi saw. Yusuk antada' alaihum al-umam, kama tada' al ila qasatiha. Hampir-hampir musuh itu bersekongkol untuk menghancurkan kalian, kata Nabi. Kama tada'al akalatu ila khusatiyah Sebagaimana orang yang siap menyantap makanannya Kaum muslimin diibaratkan seperti makanan yang ada di nampan yang siap disantap Maka para sahabat bertanya Kalu ya Rasulullah Awal min qillatin nahnul yawma'idin Wahai Rasulullah Apakah karena jumlah kita itu sedikit? Kala antum yawma'idin kathir Kalian pada saat itu banyak jumlahnya, walakin kum gutha' kahutha' issein. Tetapi kalian itu seperti bui, buih, buih yang dibawa oleh banjir, buih tidak memiliki kekuatan apa-apa. Sehingga kaum Muslimin memang mayoritas. Tetapi karena mereka jauh dari Islam yang sungguhnya mereka tidak memiliki kekuatan, karena kekuatan ini akan diberikan oleh Allah ketika mereka benar Islamnya, benar Tauhidnya. Kalau masih banyak berbuat syirik, bagaimana akan mendapatkan kekuatan dari Allah? Karena Allah sudah berjanji, wa kana hakan alain nasrul mu'minin. Kami pasti menolong siapa? kau mukminin Kau mukminin bukan muslimin kau mukminin Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa salihat s-salihati la <tid> yastakhlifannakum fil-ardh Wa'ada alladhina amanu wa salihat. orang yang beriman dan beramal soleh la yastakhlifannakum fil ardi Allah pasti akan menjadikan mereka pemimpin di muka bumi kemastakhlaful ladina min qablihi sebagaimana mereka orang-orang dahulu menjadi khalifah di muka bumi ya Allah akan menetapkan agamanya Allah akan menggantikan rasa takutnya dengan keamanan syaratnya ya'buduna la yusyrikuuna bi syai'an syaratnya mereka mentauhidkan Allah tabaraka wa taala makanya benar yang beliau katakan seandainya kaum muslimin berada di atas Islam yang benar "Lam yaqif amamahum ahadun minal alam. Tidak akan ada yang berani berhadapan dengan kaum kaum muslimin. Karena memang bukan jumlah yang yang menjadi pemenang bagi mereka, yang menjadi sebab kemenangan, tetapi kualitas agama mereka yang menjadi sebab kemenangan mereka." فَالْيَهُودُ الَّذِينَهُمْ إِخْوَانُ الْقِرَدَحْ وَالْخَنَزِيرُ الَّذِينَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الظِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ الْآن هُمْ مُسَيْطِرُونَ عَلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ Qaum Yahudi mereka adalah saudara kera-kera dan babi-babi mereka yang telah dihinakan oleh Allah dengan sehinahinanya sekarang mereka menguasai negeri-negeri kaum Muslimin Ya, Mereka menguasai negeri-negeri kaum muslimin Padahal kaum muslimin banyak jumlahnya Tapi justru mereka yang menguasai kaum Kaum muslimin <tik> Kaum muslimin yang bersama nabi pada saat perang badar itu Tiga ratus sekian belas sekian 300 sekian sekian belas. Itu yang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa madha apa yang mereka perbuat? Fa bin nisbati an yahli al-ard kam Para sahabat dibandingkan dengan penduduk bumi berapa persen jumlah mereka? Atau Para sahabat dibandingkan dengan kaum muslimin pada zaman ini. Berapa persen jumlah mereka? Mereka hanya sedikit. Para sahabat dari Tuhan Allah. Alihim jami'an. Wa ma'ahadahum fatahul amsar. Tetapi mereka berhasil menaklukkan berbagai negeri. Wa asqatu qisra wa qaisar. Mereka berhasil menaklukkan kekuatannya Kisra dan Kaisar. Kisra itu Persia dan Kis, eh, Kaisar itu Rom. Dua kerajaan besar yang ada di muka bumi pada saat itu tunduk kepada para sahabat. Radhiyallahu alaihim jami'an. Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Nah, makanya Yahudi itu paling takut kalau kaum muslimin kembali seperti para sahabat. Karena kalau kaum muslimin kembali kepada seperti para sahabat, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kekuatan Rom tidak bisa menghentikan mereka. Kekuatan Persia tidak bisa menghentikan mereka. Ya. Makanya yang paling ditakutkan Yahudi itu kalau kaum muslimin kembali Kepada pemahaman para sahabat Ritwanullah alimajmi'i Karena pasti menang mereka Karena pasti Pasti menang adapun yang lain Yahudi tidak takut Ya Dengan yang lain Yahudi tidak takut Tapi mereka takut Kalau kaum muslimin kembali Kepada pemahaman para sahabat Karena kalau sudah <tuh> Kaum muslimin kembali kepada pemahaman para sahabat Mereka pasti akan kuat mereka pasti akan kuat. Tidak ada pemimpin saja mereka bisa bersatu. Ya. Mereka bisa bersatu. Karena manhaj mereka yang menyatukan. Bukan izbiyah yang menyatukan mereka. Dan mereka berhasil menguasai dunia ini sepertiga dunia di tangan para sahabat dari Tuhan Allah alihim jami'an dari timur ya, timur mulai dari Rusia sampai ke barat sampai ke Spanyol sampai ke Perancis kaum muslimin sudah pernah menaklukkannya pada zaman para sahabat, para tabi'in ya Sangat berjaya berjaya. Nah Maka Seandainya kaum muslimin mau Seperti mereka Pasti mereka akan dimenangkan oleh Allah SWT. Pasti mereka akan jaya Pasti mereka akan punya pemimpin yang baik Ya Pasti akan punya pemimpin yang baik Karena cari pemimpin yang baik Bukan dengan memilih pemimpin yang yang yang baik kita tidak tahu yang baik yang mana. Tapi kalau kita memperbaiki masyarakat menjadi baik, yang memimpin pasti akan orang yang baik. Ya. Karena muslimun al-islam as-sahih. Karena mereka adalah kaum muslimin yang Islamnya itu benar. Ma huwa islamun iddi'aiyun, bukan hanya mengaku-ngaku sebagai Islam saja. Muslim yang muwahid, ya, Muslim yang berada di atas manhaj para sahabat Ridwanullah alaihim jamia, Subhanallah. Jadi ini perkataan yang sangat luar biasa yang boleh disampaikan, bahawa demikianlah kenyataan kaum kaum Muslimin. Rasulullah mengatakan, khusa, walaikinna kubhusa antum yomailin kasir. Kalian memang banyak jumlah walakinnakum ghusaa tapi kala seperti buih tergusai seil kemudian rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda wala min qulubi aduwikum almahabata minkum dan Allah kalau keadaannya demikian Allah akan mencabut rasa takut musuh terhadap kalian Allah akan mencabut rasa takut dari hati-hati musuh kepada kalian. Artinya musuh tidak lagi takut kepada kaum muslimin, karena Allah yang mencabutnya. Walla yakzifan Allah fi qulubikumul wa'n. Dan Allah akan mencampakkan pada hati-hati kalian al-wahnu. Kaluwa maluahnya Rasulullah. Apa wahan itu? Wahai ya Rasulullah, hubud dunya wa karahiyatul mukmin. Cinta dunia dan benci kematian. Itu sebab, sebabnya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain berulang sudah, ida tabayatun bil ayna, wa khathum al al bakr, wa raziyun bil zaree, wa tarqatun al jihad. Salat Allah عليكم ذللا لا ينزعه عنكم حتى ترجع ولادينكم. Apabila kalian sudah mulai jual beli dengan sistem ayna, sistem riba. Wa rodiitum bil zara' aw akhadhtum adnab al baqar kana fikum buntud buntud safi wa rodiitum bil zara' kalian rida dengan cocok tanam wa taraktu al jihad kalian tinggalkan jihad sallallahu alaykum zullan Allah akan menguasakan kepada kalian kehinaan لا yanzihu ankum Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari diri kalian hatta tarji'u ila dinikum artinya kalian kembali kepada agama kalian Sebagian orang salah memahami hadis ini yang diambil watarok tumul jihat. Kalian tidak mau jihad Padahal itu salah satu sebabnya. Tapi di belakang Nabi memberikan solusi hatta terjau ila di Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau mengatakan: "Fallah Allah ya ikhwani." Maka, wahai ikhwan sekalian, kata beliau, berpegang teguhlah dengan agama kalian. Dengan kemurnian agama kalian. Wa awalihi wa akhirihi, awal dan akhirnya. Wa usihi wa raksihi, as apokok, ataupun raksunya, kepalanya. Jadi, semuanya di... Berpeganglah dengan agama Islam Awalihi wa akhirih, Wa usihi wa raksihi Syahadatu an la ilaha illallah Yaitu syahadat la ilaha illallah Kita pegang syahadat la ilaha illallah Wa'arifu ma'na ha Ketahui oleh kalian ma'nanya Wa'hibbu ha Cintai kalimat la ilaha illallah Wa'hibbu alaha, Cintai Orang-orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan sesungguhnya. Ya. Wajaluhum ikhwanakum. Jadikan mereka adalah saudara kalian. Walau kanu ba'idin. Sekalipun mereka jauh. Ya. Sekalipun mereka jauh. Wakfuru bitawaghid. Inkari. Tawud iaitu sesembahan selain Allah. Ya. Wa'aduhum <tuhat> musui mereka. Wa abghiduhum benci kepada mereka. Wa abghidu man bencilah kepada orang yang mencintai mereka, au jadil anhum atau bantah mereka. Atau bantah mereka. lam yukaththirhum aw qala ma minhum atau tidak mengkafirkan mereka au qala atau mengatakan ma minhum aku tidak punya tanggung jawab atas mereka au qala ma kallafani llahu atau mengatakan Allah tidak pernah membebani diriku atas permasalahan mereka فَقَدْ كَذَّبَ هَذَا عَلَى اللَّهِ أَخْتَرَ Maka orang seperti ini dia telah berdusta Dan membuat kedustaan atas nama Allah Taala. Ya. Jangan kemudian kita tidak mengkafirkan mereka Atau mengatakan Saya tidak punya tanggung jawab atas mereka Atau mengatakan Allah tidak membebani mereka untuk Saya mengurusi mereka Maka orang seperti ini ada orang yang Berdusta atas nama Allah taala. Ta Jadi kata beliau, tamassaku bi asli dinikum. Berpegang teguhlah dengan asal agama kalian yaitu syahadat la ilaha illallah. Wa'rifu wa ma'naha, ketahui maknanya. Wahibbu wahtain ha kalimat tersebut, wahibbu wa ahlaha, cintai orang-orang yang istiqamah di atas kalimat tersebut. Waj'aluhum ikhwanakum, jadikan mereka itu saudara kalian walau كانوا sekalipun mereka jauh dan ini adalah bentuk pembelaan terhadap kalimat la ilaha illallah pembelaan yang sesungguhnya terhadap kalimat la ilaha illallah faqad kallafahu allah ta'ala bihim karena sungguh allah tbaraka wa ta'ala telah membebani dirinya atas mereka Wa ftarad 'alayhi al-kufr bihim Allah taala mawajiban tuqfur terhadap mereka wal minhum dan berlepas diri dari mereka walau kanu ikhwanakum wa sekalipun mereka adalah saudara kalian dan anak-anak kalian tetap harus berlepas diri kalau itu adalah kaum kaum musyrikin fa <tul> ya ikhwani maka wahai ikhwan sekalian تمسكوا بذلك pegang teguhlah dengan hal tersebut la'allakum talqauna rabbakum wa antum la tusyrikoona bihi syai'an mudah-mudahan engkau bertemu dengan Tuhanmu dan kalian tidak menyekutukannya dengan sesuatu apa apapun ya Allahumma tawaffana muslimin walhiqna bish-shalihin ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan muslim dan ikutkanlah kami bersama orang-orang yang zoh yang saleh. Walinakh walinakh walinakhmil kalam biayatin dzakarahallahu ta'ala fi kitabi tubayyinulaka annakufra almushrikina min ahli zamanina a'dham min kufri alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tutup apa pembahasan ini kata beliau dengan menyebutkan satu ayat yang Allah jelaskan di dalam kitabnya yang ayat itu menjelaskan bahwasanya kekufuran kaum musyrikin pada zaman kita lebih besar dibandingkan dengan kekufuran kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan Kufru ahli zamanina Sheikh Fauzan mengatakan Kufru ahli zamanina A'zam min kufri al-musyrikin al-awwali Kekufuran Orang-orang pada zaman kita Lebih besar dibandingkan dengan kekufuran kaum musyrikin Yang terdahulu A'zam min kufri abi jahlin wa abi lahab Bahkan lebih besar kekufurannya dibandingkan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab Knapa? Karena Mushrikin awalina yusrikan fi raka'i, wajulisuna fi shidda. Kau musyrikin zaman dahulu, mereka berbuat syirik fi dalam keadaan senang, wajulisuna fi shidda, dan mereka ikhlas berdoa kepada Allah ketika mereka tertimpa kesulitan. Liannahum ya Adamun, karena mereka faham. Anahu laa yu khalas mina shiddati Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kesulitan kecuali Allah. Kau musyrikin zaman dahulu memahami seperti ini. Amma musyriku zaman ina, fahum fil shiddati akthar syirkan minum fil raka. Adapun kau musyrikin pada zaman kita, ya, perbuatan syirik mereka ketika dalam keadaan sempit. Lebih banyak dibandingkan perbuatan syirik kaum musyrikin zaman dahulu dalam keadaan senang. Dalam keadaan sempit berbuat syirik. Dalam keadaan terkena musibah. ingin menghilangkan musibah dengan berbuat syirik. Dengan motong ayam di laut. Dengan menancapkan keris supaya tidak tsunami. Atau supaya tidak dengan memberikan apa sesajian ke gunung biar tidak gempa dan lain sebagainya. Maka mereka berbuat cerik hatta dalam syiddah dalam keadaan yang genting. Ya, idahwakau fi sidah yunaduna ma'budahim. Kalau mereka uh, apa? Kalau mereka berada di dalam keadaan yang sempit, mereka memanggil sesembahan sesembahannya. Kullun yunadim ma'budahu. Semuanya memanggil sesembahannya sendiri-sendiri liyukhallisahu minal gharqi bil bahri agar bisa menyelamatkan mereka dari tenggelam di laut yukhallis min kala supaya bisa menyelamatkan dari musibah ini kullama zadal khatar zadal syirku indahum setiap kali bertambah bahaya setiap kali bertambah pula perbuatan syirik syiriknya fa hum asyaddu minal musyrikin al awalin wal iadabillah maka perbuatan syirik mereka lebih besar dibandingkan dengan perbuatan syirik orang-orang pada zaman dahulu. Qala Allah Taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau membawakan ayat: "Wajda masykum adzurufil bahr, dzalman tada'una illa iya, falama naja'kum ila al bari, a'radtum, maka insan kafura." Wajda masykum adzurufil bahr, dan apabila kalian ditimpa bahaya di lautan. Dalla man tad'una illa iyyah maka hilang sesembahan sesembahan selain Allah dan kau hanya berdoa hanya kepada Allah. Ya, tuhan-tuhan yang mereka sembah itu tidak lagi disebut hilang. Fala menajakum ilal bari tapi ketika kalian kami selamatkan sampai ke daratan aratum <tid> kalian kembali berpaling wakal insanu kafura. Fakad Zikar Allah عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السعادة والمشايخ ولم يدعو أحدا منهم ولم يستغيث به. Allah Taala sabdkan bahwa zani orang kafir apabila mereka tertimpa satu bahaya mereka tinggalkan tuan tuan, Syekh-syekh yang mereka seru dari selain Allah. فلم يدعو أحدا منهم mereka sama sekali tidak menyeru sesembahan selain tersebut walam yastagithu bihi tidak minta tolong kepada mereka ya bal yukhlisuna lillahi wahdahu la syarikalah bahkan mereka ikhlas berdoa kepada Allah itu musyrikin zaman dahulu ya dalam ayat yang lain disebutkan wa idza rakibu fil fulki din فلما نجاههم Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka: "Sesungguhnya aku akan mengutus kepada kamu seorang yang beriman dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman, dan Ya mereka berdoa kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya ketika mereka berada dalam keadaan sempit, berada dalam musibah naik perahu perahunya diombang-ambingkan oleh om um, ombak. Um. Dua Allah mereka hanya berdoa kepada Allah. Muaklisina laudin ikhlas. Fala ma ila al bari idahum yushirikun. Tetapi ketika kami selamatkan mereka ke daratan mereka kembali berbuat syirik, berbuat syirik. Ya. Mereka hanya ikhlas hanya memberikan ibadah doa kepada Allah wai syari nabi wahdah. Mereka hanya beristighfar kepada Allah. Fa iza jaa'ar raka wa asyraku. Tapi ketika mereka senang, mereka selamat, kembali mereka berbuat syirik. Wa anta tara al min jam' ahli zamanina. Dan kau melihat kau musyrikin pada zaman kita. ولعل بعضهم يدعي انه من اهل العلم bahkan sebagian mereka mengaku sebagai ahli ilmu dan فيه زهد واجتهاد وعباده sebagian mereka memiliki kezuhudan memiliki kesemangatan memiliki ibadah اذا مسه الضر ابلا mereka tertimpa musibah tertimpa bahaya قام يستغيث بغير الله tapi mereka beristighathah kepada selain Allah Ya Katanya ahlul ilmi Katanya ahlul ibadah Tetapi ketika ditimpa kesulitan Bukan Allah yang disebut Tapi ma'ruf Yang dipanggil Ya ma'ruf Al-Karhi Ya ya Abdul Qadir Al-Jailani Wahai Habib Fulan tolong saya Wahai Wali Fulan tolong saya Ya Wa ajallu min a'ula Atau yang lebih mulia Dibandingkan dengan mereka Yaitu Sahabat Zaid bin Khattab Mereka menyeru Wahai Zaid bin Khattab Tolong saya Atau -zubair bin, awam, Zubair bin Awam Tolong saya Atau bahkan Ya Rasulullah Tolong saya Ya Rabbi Salli ala Muhammad Waftah minal khaydi Kulla mughlati Ya Dan seterusnya Mereka Menyeru Nabi SAW Berdoa kepada Nabi Berdoa kepada, kepada Nabi. Dan ini perbuatan syirik perbuatan <tod> syirik <tod> wa ajall rasulillah dan yang lebih mulia lagi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fallahu almusta'an wa a'dhamu min zalika wa atam annahum yastagithuna bi at-tawaghit wal kabra wal marda mithlu syamsan wa atau yang lebih besar dari itu bukan orang-orang soleh yang mereka seru, ya, tetapi orang-orang yang tahtuh, para tahtuh yang diibadahi dari selain Allah, orang-orang yang kufur, ya, seperti Syamsan nanti akan disebutkan di sini, Idris ataupun yang lainnya Al Asqor atau Yusuf, itu yang dipanggil. Sama saja hakikatnya Cuma beliau ingin menggambarkan ada orang-orang yang perbuatannya, persyiriknya itulah lebih parah. Sama-sama berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi awwalan wa ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ajma'in. Beliau mengatakan ma'ruf, jadi yang di ketika mereka tertib hal yang sulit yang disuruh adalah ma'aruf ya ma'aruf, wahyu ma'aruf al al min al awliya al ma'arufin fil Iraq terkenal disebut sebagai wali di Iraq, ya, wya'buduhul kuburiun orang-orang ahli kubur biasanya menyembahnya, wAbdul Qadir al Jailani atau Sheikh Abdul Qadir al Jailani, wahyu imam min aima al Hanabilah al Qudama dia adalah seorang imam. Dia adalah imam-imam madhab Hanafahli. Diseru Syaikh Abdul Qadir ila hadrat Syaikh Abdul Qadir al Jailani, ila hadrat siapa lagi dan seterusnya. Ya, yeah? fahu imamun jalil. Ya, yeah? beliau adalah seorang imam yang mulia. Walakin lama mati, ia takdhu anhu yenfau ya Tapi ketika beliau meninggal. Orang-orang berkeyakinan bahawa sepeninggalnya dia bisa memberikan manfaat atau bahawa, bahaya. Faba nawal kabrihi sehingga kuburannya itu dibangun. Makanya Rasulullah melarang membangun kubu, kuburan, karena itu adalah wasilah perbuatan syirik. Fahwa wasufiyyah ittakhaduhu imaman lilmutasawwifah wa ashabu tariqatin yusammunahum alqadiriyah dan orang-orang sufi menjadikan beliau ini sebagai imam bagi tasawuf padahal tidak beliau bukan orang-orang bukan tasawuf orang ya tetapi orang-orang sufi karena mereka suka perkara-perkara yang khurafat ya Katanya Syekh Abdul Qadir Jalan memiliki kelebihan-kelebihan Bahkan bisa mengatur alam semesta ini Ikut campur dalam pengaturan alam semesta ini ya. Dan akhirnya mereka membuat tarikat Yang mereka namakan dengan tarikat Qadiriyah Tarikat Qadiriyah itu yang menurut mereka Syekh mereka adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jahilani dan begitu, tarikat berbeda-beda nama ia pun akhirnya berbeda-beda sesuai dengan siapa yang dianuk tarikat qadiriyah, naqsyabandiyah syadiliyah, tijaniyah syahrawardiyah dan seterusnya idriziyah di kacangan ya, mbah kiai idris ya beliau seorang kiai di sana kemudian ketika meninggal dianggap memiliki karamah ketika hidup pun sudah dianggap melingkar karoma karo. bahkan ada yang cerita sama saya langsung jin apa kerandanya itu penginnya cepat ke kuburan sehingga orang pada kesulitan mikul kerandanya karena <laughs> lihat orang-orang khurafatnya orang-orang sufi sufi orang sufiyah itu sebagaimana yang tadi kita sebutkan mereka menjadikan akal sebagai sen, Sendal. Tidak bisa berpikir dengan akal, akalnya uliyatul bila makanya hantu pasti akan dapat seperti orang-orang ya, zaman tabligh yang suka kepada Qur'an, khuro, Qurrofa, ya, karena mereka ada sisi eh, tarekat, tarekatnya, ya. hantu <tuh> akan tertawa kalau dengar kisah-kisah mereka. Dengan Dan mereka yakin itu terjadi Kata sebagainya syekh kami itu Kalau mau wudu, Gayungnya itu yang datang ke dia Langsung <guluh> <guluh> <guluh> Gayungnya itu datang sendiri Kemudian dia wudhu ya. Dan kurafat-kurafat yang lain Ya Nasallu Allahussalam wal afia. Jadi mereka sebut dengan tarekat Qadiriyah. Terus bagaimana yang tadi saya sebutkan Idrisiah ya, dan sekarang benar kuburannya pun dibangun kalau untuk masuk ke kacangan, itu sebelah kiri itu ada kuburan Syekh Idris. Itu dibangun besar kuburannya. Ya. Dan mulai Pol datang ke situ, kereta kelinci datang ke situ, bis mulai datang ke situ. Tidak menutup kemungkinan nanti sesuatu disembah dari selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dilarang meninggikan kuburan, membangun kubu, kuburan. Wahwabariun minhum rahihihi Dan beliau berlepas diri, Syekh Abdul Qadir Jailani berlepas diri dari mereka. Wahwama'roofun bil salah wal istiqamah wal ilmi wal tufah. Beliau adalah orang yang Terkenal kesalehannya, keistiqamahnya, ilmunya dan ketakwaannya. Walaupun beliau adalah termasuk salah seorang tokoh dari madhab Imam Ahmad, beliau adalah termasuk salah seorang tokoh dari madhab Imam Ahmad. Walau fitih muallafat muallafah, makrofah ismu al ghunya. Beliau memiliki satu tulisan yang terkenal, yaitu al ghunya. Walaupun ada sedikit kesalahan yang uh, di kitab tersebut, ya, biasa. Tapi intinya beliau adalah seorang yang tidak sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Sufi, Sufia. Wazeid binul Khatab atau Zaid bin Khatab, Sahabi Jalil, wahai abu Umar bin Khatab, saudara dari Umar bin Khatab. Kutla fi al wa qubra fiha, وكان عليه قبة. Ya. Jadi Zaid bin Khatab adalah saudara Umar bin Khatab. Beliau terbunuh di Yamamah ketika terjadi peperangan antara kaum Muslimin dengan Musailama al Qadab, ya. dan beliau dikubur di sana. Dan akhirnya dibangun kubah, dibuat kubah di kuburan beliau. Dan orang-orang datang ke situ dan disembah. Falam majelis Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab ada mahadil kubah, walam takum ilan anu alhamdulillah. Walat walam takuma insya Dan ketika dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tersebar maka kubah sahabat Zaid bin Al Khattab ini di, dihancurkan. Ya, atas perintah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bekerjasama dengan pemerintah pada saat itu dan alhamdulillah tidak ada lagi. Wahzubair bin Auwam kemudian Zubair bin Auwam Hawariu Rasulillah wahulail awliya wa sahaba ya'buduhum alquburiyun mereka itu para sahabat yang disembah oleh para ahli kubur. Walakinهم لم يكتفوا بعبادتهم mereka tidak merasa cukup dengan mengibadai orang-orang soleh, bela abadul tawhid, bahkan mereka mengibadai para tahut, wal kafarah wal maradah mina ya, saharat wal kahana, para dukun, para tukang sihir, al ibahiyin wal holuliyin, orang-orang ibahi ya, yang mengatakan segalanya mubah, wal holuliyin atau orang yang berkeyakinan wahdatul wujud yang disembah seperti al halaj, ibnu arabi. Ibnu Arabi bukan Ibnul Arabi. Ibnu Arabi dia adalah seorang zindiq, ya. tokoh Sufia, tokoh Wahdatul Wujud yang dipenggal. Sedangkan Ibnul Arabi beliau adalah seorang ulama fikih Maliki. Jadi jangan keliru Ibnul Arabi dengan alif lam. Itu Beliau seorang ulusan awal jamaah, seorang imam dari madhab Maliki. Sedangkan Ibnu Arabi itu adalah tokoh Wahdati wujud. Al-Ladin orang-orang yang meyatakan mentrak al-aawamir wal-nawahih fahuah mukarrabun minallah, fahuah mukarrabun minallah. Orang-orang yang meninggalkan perintah dan larangan, maka dialah orang yang dekat dengan Allah. Maksudnya orang-orang Sufia demikian. Ketika sudah sampai pada derajat tertentu, tidak, tidak sholat, tidak solat. Wallaisha bihajatin al-aawamir wal-nawahih. Kalau sudah sampai derajat itu, tidak butuh perintah dan larangan. Wain nama hia lil awam Karena perintah dan larangan itu untuk orang awam saja. Sedangkan kami itu sudah lain. Ya, amma huwa fa wasala illallah. Adapun orang seperti ini, dia telah sampai kepada Allah. Walla yahtajulillahi tidak butuh apa-apa lagi. Wahshamsan, wahidris, wahyusuf. Khaula taawqid. Mereka adalah para tohut. Ya. Orang-orang yang mengajak manusia supaya diibadai. Jadi dia mereka ini mengajak orang lain untuk beribadah kepada dirinya. Dan ini zaman sekarang pun banyak orang-orang ya, yang mengklaim punya kelebihan dan mengajak orang untuk mendatangi dirinya minta berkah dan ini sebagainya. Maka mereka adalah ta tauhud. Tiga orang ini taawudkan firriyat kabla tuhuri dalat syeikh. Tiga orang ini adalah para tauhud yang ada di riyad. Sebelum munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena sebelum dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab muncul, jazirah Arab itu seperti jahiliyah pada zaman dulu. Cuman bedanya yang di yang disembah adalah orang-orang saleh. Kalau zaman dahulu patung Lata, Uzzamah, Hubal, kalau sekarang orang-orang saleh. Ya. Falamma jaa'a asy-syekh wa qaama bil jihad fi jabilillah wa istawala al muslimun 'ala ar-riyadh azalu hadhihi minha wa min ghairihi jadi ketika syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai dakwah dan beliau sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah beliau berjihad dan kaum muslimin menguasai Riyadh mereka berhasil menghancurkan patung-patung tersebut wallahu aalam bisawab jadi ini yang Ditulis oleh uh, Syekh Muhammad bin Abdul Rahab Tentang kalimat Tauhid Yang intinya bahawa uh, Beliau ingin menekankan Tentang Pemahaman terhadap kalimat La ilaha illallah bahwa mengilmui la ilaha illallah Adalah satu kewajiban ya. Tidak boleh kita berhenti Untuk mempelajarinya ya. Dan dari sini kita faham Betapa banyak kaum muslimin yang tidak memahami Memahami kalimat La ilaha illallah Berarti tugas kita untuk memahamkan mereka Tugas kita untuk terus menyampaikan Tidak boleh kita berhenti untuk menyampaikan Tentang kalimat La ilaha illallah Terus kita sampaikan ya, Dalam kesempatan Antum yang punya kesempatan untuk memberikan apa Ceramah di masjid-masjid untuk kaum Muslimin terus sampaikan tentang tauhid, sampaikan tentang tauhid sampai ajal menjemput kita. Sampaikan tentang tauhid jangan berhenti. Sebagaimana itu adalah dakwah para para ambia dan tarkiz, ya, e, apa memusatkan perhatian kita kepada tauhid, fokus dalam dakwah tauhid. Tidak boleh berhenti Harus terus kita sampaikan Karena memang banyak kaum muslimin yang tidak memahami ya, Dan itu yang akan bermanfaat untuk kaum muslimin Itu yang akan bermanfaat untuk kaum muslimin ya, Jangan lupa dalam semua pembahasan ketika kita membahas fikih, Tetap kita bahas tawahid Dalam membahas tafsir kita tetap bahas masalah tawahid dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW bahkan di akhir kehidupan beli, beliau ketika beliau akan meninggal beliau mengatakan la'anallahu alyahud wa an-nasara al ittakhadhu qubur anbiyaihim masa masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai mas masjid. Ya. Dan demikian seluruh para anbiya wal mursalin maka kalau kita berjalan di atas manhaj dakwah seperti ini insyaallah dakwah kita berhasil bukan harus banyak berhasil bagaimana lah itu mengikut sedikit bukan bukan itu keberhasilan dakwah bukan bukan banyak atau sedikit Syekh Muhammad bin Abdul Wahab satu orang beliau bisa merubah kaum muslimin ya bisa merubah kaum muslim bahkan bisa merubah dunia Islam sampai ke Indonesia sampai ke Indonesia karena ketika muncul dakwah beliau dan beliau mulai kuat kekuasaannya mulai meluas orang Inggris pun mulai bingung orang Inggris mulai bingung ini bagaimana ini orang Arab ini mulai muncul lagi ya pada saat itu yang ada adalah Daulah Utsmaniyah dan Saudi tidak masuk dalam Daulah Utsmaniyah. Makanya keliru kalau dikatakan bahawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberontak kepada Daulah Utsmani sama sekali tidak ada hubungan sama sekali. Saudi itu kabilah-kabilah pada saat itu. Tidak di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Nah, kebetulan Daulah Utsmaniyah yang mereka yang ada di dalamnya itu Madamnya Asharia, maknanya promosuan kepada beliau itu kuat. Ya, akhirnya kerjasama dengan orang-orang Inggris dan mereka membuat tuduhan yang berupa wahabi dan itu yang buat adalah penjajah Inggris. Kalau daerah Barat, Inggris yang yang punya peran besar. Kemudian daerah Asia sini orang-orang Belanda. Ya dan sekuat apapun yang mereka lakukan huwa alladhi arsala rasulahu biluhuda wa dinil li yudhirahu ala dini kulli walau kariha keafirun tetap agama Islam itu akan maju dakwah al-sunnah wal-jamaah itu pasti akan terus berkembang tidak bisa di-stop tidak akan bisa ada yang mampu untuk menghentikan dakwah al-sunnah wal-jamaah karena dia adalah dakwah fitz Fitrah ya Dan pasti akan dimenangkan oleh Allah ta Wa ta'ala Syaratnya apa? Syaratnya apabila kita Perhatian terhadap ilmu Amal dan dakwah Ilmu, amal, dakwah Terus Itu yang kita perhatikan Jangan berdakwah terus tanpa ilmu bah Bahaya Sudah jadi ustaz terus tanpa ilmu Kalau oh, sudah padung terkenal enggak mau belajar itu bisa membahayakan merusak aga, agama tapi terus ilmu amal dan dakwah insyaallah Allah tabaraka wa taala kan mengangkat ya kemuliaan kaum kaum muslimin ya wallahu alam bisawab ndak-ndak Udah bermanfaat apa yang kita pelajari ada di sini uh, Apa yang ditulis oleh Syekh Saleh Al Fauzan, tapi tidak cukup kadang-kadang waktunya. Tapi ini adalah inti risalah yang kita pelajari dari awal sampai terakhir, yang semuanya ini berkaitan dengan tauhid ulu, uluhiyah. Semuanya berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan uh, untuk lebih jelas antum bisa kembali atau baca kitab kasu syubhat. Kasu asyubhat yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan juga atau syarah Syekh Muhammad bin Shalih al thimin juga sangat bagus untuk kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan yang kaitannya dengan apa yang kita bahas yang bisa saya jawab-jawab. saya jawab. ni alhamdulillah kita antum sekalian di Karanganyar mensanna fil islami sunnatan hasanatan jadi membuat daurah seperti ini itu ternyata banyak yang tertarik Tidak tahu dengar dari siapa suku harjo minta minta seperti yang di Karanganyar <laughs> kemudian ada beberapa tempat yang lain cuma waktunya memang <laughs> Sugardjo banyak di Ukhwa oh, jauh ada usaha Abu Samah ini bisa, ya. Karena memang sangat bermanfaat sekali, ya sangat, sangat bermanfaat dan ada bekal yang kita bawa ketika selesai kajian, ada bekal yang kita bawa kita bawa. Fadlah mungkin ada yang ditanyakan. dan kalau tidak ada kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma hamdika shallu laa ilaaha illa Kalau yang benar itu datang dari Allah yang salah dari saya dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat fanaqulama hamdika shallu laa ilaaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.